e o meu ica María ten sete saías para poder saudar ao no seu poeta da Mariña luguesa no, hombre, Paco Rivas o, Ríbase, o da... señor Paco Señor Paco, moi boas tardes Paco, benvido. Muy boas tardes. Como estamos? Ben. Os reis exportaronse así un poquinho regular, a mí trouxeron unha cousinha para escribir, unha, unha plumiña desas, de pero do resto todos, de momento, o COVID non nos no, antecú. A, a mí os reis que deixaron a ti dame igual. A mí <risas> me importa é me deixaron algo a mí aí. <risas> o que? <risas> a mí me dá se te trouxeron a ti ou no. <risas> deixaron algo aí para mí. A Hombre, pariño, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, no, sobre todo se ha a dar igual, eso es, ya que nada. Sobre todo cariño. Yo vau cariño es mal panado. Es que materialismo puro. Alégrome de que sigas igual. Oro, incienso o mirra. Pues miraremos todo todo lo que pueda haber por aquí, mirámoslo mirámolo e enviámoslo. Sí, mirraio, sí, mirraio. Bueno, o sea, a ti por menos troxar roxanche unha pluma. No, Alegróme de que sigas iguale, eh? de verdade que no, que non tatapou, non tatapou. Que, o sea que cousil ten pluma, non? Non plumas, pluma. Non, non sabía eu que teña. Solamente ten pluma, non plumas, en plural con. El próximo verano le vamos comer con nos. Sí. <risa> bueno, a ver si vale. es cierto que podemos, ¿eh? Porque si, si esto continúa... De momento, esto, ese bicho esto, no, nos no nos ataca, ¿no? Esto acaba en 15 días. Oga ya, oga ya, oga ya. No, no, ya, no. Digo, mientras no los virologos, nada. Digo, chue. Vale, pues... En 15 días empieza a a baixar todo ahí e vai se por carallo, bicho esto. Oye, alégrome muitísimo. Después, sí, sí, sí, sí, después sí. voy a Cornellà de visita. pues Entonces, entón sí que buscaremos los reyes Ay, los rey, reis se necesitan porque vaya, yo, hay que pagarme todo ahí, cuerpo Hombre, rey, tú, tú... A cuerpo de rey. Eh non te preocupes que intentaremos como mínimo te vexas reconhecido moi ben escoita, Paco neste tempo así medio de lecer que tivemos desde a última vez que falamos contigo hasta agora que tal, como foron as cousas sigues produciendo Normal, como sempre, pero me está data sempre escribir menos, estás máis sí. con Ba, ah, que hai que hoy familiares porque eu non non non pu nin nin Sí. Me ni me apetecía ni... sí, sí. Que te des aí. quería preguntar que eh, levo tempo de, de, ¿tienes ¿tienes un... Un... que non hai preguntas indiscretas. Vale, no, hai pero... respostas indiscretas. Vale, pois pues, pois pues, arriscóme a eso a que me teñas <risa> que me respostas indiscretamente, <risa> pero a ver, ti que te gusta escribir, ainda manténs aquela tradición de poder escribir cartas. Por eh, poder. Non. Non, sinceramente non. Si no. sinceramente non, eh pésame, pero que non te saquen a escribir claro, claro. saquen sí, sí, sí, a sí. escribir, se si despois vanxe a contestar cunha chamada ou cun whatsapp sí. Sí, no, eu, eu teño a sorte de que, claro os dous irmáns que teño que eh, bueno, familiares que teño en Galicia eh, pois, eh, bueno non, non, non sempre podo chegarme a e eh, pero estas datas en, fazer... eh, non son amantes da, dos medios estes técnicos non no. son demais, eh, eles non son moi amantes tampouco, entonces. Fai-me ilusión recibir deles, aunque claro. sea unha, pe un pequeno, unha, unha pequena cartiña, eh, eh, precisamente, a mi irmán eh, Pablo e a mi irmán Manolo mandéis unha felicitación de e eh, de verdade que contestárme tamén con outra pequena felicitación, eh, eh, non, é, non é unha postal, sabes, eh? é unha pequena, unha cuartilla. Sí, pero que unha cuartilla, é unha postal, agora que falas disso, eu lembro que non hai moitos anos, sí. cando digo non hai moitos anos, pode ver 4, 5, uh -huh. Sí. seis todo máis eu recibía como mínimo medio dúces de postais sí, sí. de nada si sí, si sí. e dende de aí dúas ans tres ni una nada si sí, sí, sí. si sí, eh, porque un eh, eh, mínimo que había aquelas institucionais sí. que mandaba mellore pues, sí. o xe por ou un concello sí. ou bueno pero na nin esas nada e, os amigos pois pues, as amigas e os familiares e os whatsapp El WhatsApp, o, a, o a parvada esa El que tine, y... a parvada esa que me quixaxe meter un día de que apareces aí na televisión con tres máis pagando <risas> sí. eh, eu non me via na no máis no camín a chamada de, tele, de videoconferencia esas chorradas <risas> que ahora xañes digo a todas no mi <risas> vídeo, ni vídeo, ni, ni conferencia Vale, vale, vale, vale, vale. Pues, si que que... Ahora, ahora, A partir de ahora voy a decir eso Voy a decir que escribo en una carta claro. A verdad é que eu disfruto bastante De verdad que, que gusta mí, me... claro, É unha un... satisfacción O que pasa é que Claro, ahora é que aquí por exemplo O correo chega sí. E ahora nin eso Porque ahora se achecar directamente no banco Todos, o sea, é que nin as cartas de... de, de eu que sei, das da auga, van en dal non chega ningun, non chega nada. nada sí, sí, sí. Claro. Bueno, vos, vos, vos empleados ora. Bueno, cada vez te, necesitarán menos empleados. tamén. Sí. Sí. Sí, sí. eh, uh, que los a min o carteiro, o carteiro que van a a casa, dicime, é es que fíjate tú, dicen todo belbiche, dice non unha postal ni unha postal." <risa> vale. Bueno, vale. pois pues, na zona que... A verdade é que... Todo o eu, eu preguntaba como curiosidade, non? Non, no, porque... no, que, que ademais é algo que, que, que era moi interesante. Si, sí, si, sí, sí. que non eh, a faltar, eh? precisamente por eixo perguntado, porque, sí, porque sí, ti como escribín, eu non sei, como escritor, sí, sí, sí. pois pues, a mellor recibes, pues, non sei, da italiano, da Amigos de escrito, e tal... Teño escrito máis lunga con Xesús. Ah, no. Jesús, sí, sí, Pero agora xa sí. comprou o móvil tamén <risa> <risa> ah, Agora me recou o móvil A verdade é que a mediatez é importante ¿no? Tamén, tamén, sí, sí, eh, sí, claro. sí, sí, sí. Eh, sí, sí E sí. correos tampouco se, se caracterizaban pola súa velocidade No, e non, se, non se modernizou demasiado Podía no. modernizarse de tal xeito Que pregaras correos tamén Para mandar unha felicitación Mediante ese eh, claro. elemento Non no se modernizaron Tampouco Galicia se presta moito non no, claro. si, sí, sí, Os sí, camiños Que sí. que xa ir ás aldeas sí, eh, sí, bueno, que, sí, que, eso... que é importante Que siga existindo isto eh, Pero bueno Sí, pero teño máis complicado que nunha zona urbana, pues, Hombre, sempre moito máis. Aí despois os trens chegan tarde, aquí no <risas> hai Aí que dice que nin evas, nin evas, Dicen que chega o AVE a Ourense e despois de Ourense para chegar ao resto de Galicia con cando sí. 4 ou 5 horas máis. Claro, leva lle máis tempo do Urensa aquí de do a Madrid. Sí, sí. Anda, carajo. Anda. Sí, sí. Pero, pero aquí o que tiñen que mandarle precisamente por ave. Pero por ave. As pombas mensaxeiras. Sí. Ahí, como na idade media. Ahí, a tarde aí sí, nunha pata. Nada, pois pues mercamos unhas pombas, rá de Cornellá, mas eu fago aquí un pombal. É eso. É ben, Sí, señor. Escribimos bueno, epistolamos. Eh, eh, bueno, a verdade é que é un placer falar contigo cada, cada fin no, de semana. por eso estabas falando ti de da cuestión mm, no, eu dos ti va a falar ainda que ti non falaras era dos meus reis. Sí. Ainda que ti non falaras. Eu quero o meu rei. Da, bueno, o asunto material... Ainda que señeu unha pruma. Tu, o, do, o, o do asunto material, propiamente dito, non? Non, unha pruminha, así. <risas> Eso. Sí. Pa, pa. En que señe máis pequena que a que sea máis pequena? Sí, en que sea un pouco máis pequena que Vale, pois pues, eh, eu últimamente... Gústame eso eh, Empregala que sea pequena Porque así tamén ocupa pouco e podes Claro, é que poñan algú Que poñan aí as iniciais Ou que poñan sí. eh, RC, Radio Cornellá sí. ah, Pois pois se, eh, é un bonito Que, eh, eh, que nunca quere decir eh, RC Non sempre... quere no... decir razonablemente cornudo Sí, pero <risa> refiame aquí a, a ver, que é unha boa suxección é unha boa sucedencia porque non sempre cando queres agasallar a alguén para dicirle pa, pa, non sabes que, que mandar pois parece interesante a túa proposta sí, sí. claro, para que escriban agora algún te que puñer unha nota é da dor non escribas, é, porque o matas <risa> para que escribas e ben non <risa> no, pagas rayas <risa> tú procura xa elixir a queña mandas antes de mandar <risa> non vai a puñera a escribir bueno, pues tenemos, tenemos que... algún que despois imagínate llevanas unha Ayuso e empeza a escribir madre mía <risa> tenemos, tenemos que pedir, pedir o enderezo para que os nosos superiores se fagan caso fagan a, a, a, oídos no. do, do, do que nós queremos pre... eso, aínda <risa> que só so seña o, o, o de Melchor vale. o, o de Gaspar e Baltasar da igual pero de Melchor que che eso vale. Paco, sí, que te sí, agradecemos tú. moitísimo a túa colaboración. Semanal. Eu estar en contacto con vosco outra vez, que, mano máis. Que sigas... Máis porque teño teño nos miolos eh, unha teima que é acabar sendo o máis antigo con moita diferencia de Radio Cormilla. O que tanto que sí. Sigue sendo o eh, grande colaborador e eh, un grande eh, amigo. Eh, sí, un grande amigo, ademais. Que nós podemos... Gavarnos Des... de todo eso, presumirnos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues, Sigamos presumindo de, de de ser vos amigos, de coñecernos, de divertirnos. É es que sigamos como, sendo, sí, sí, sí. Un anaquiño así cada sábado, como mínimo. Hombre. Un aper, como mínimo. Un aperta grande sí. que xa nos quedan uns minutitiños dende mais pues eh, na semana a, que ven a disfrutar deste de, de, de deste ano vai ser moi bo, que digo que, bien, no descu... Moitas grazas e a disfrutar do Igualmente, ya... Aper, apertas fondas. España, para todo el sábado que viene. El sábado que viene. ointes, hasta vindeira semana que aquí no 104.6 da FM, Radio Corneia continúa, que pase unha feliz semana. Amigas amigos que teñades pois un bon ano e como digo sempre, que anoite se xo o voso descanso e a rúa a vosa liberdade de coa sábado que ve